Reis na die Sterre Samet Koorie Sout de aande Om 6.30 Goeie naand en welkom Bij my program Reis na die Sterre Elke soudere aand om 6.30 waar ons gesels oor die hemelruim die hemellichame planete en sterre en as jy belangstelde daarin kont ek my geris dat ons so by kan gesels oor vanavond gesels ek oor die verskline sterre en hoe groe die hele al werkelijk is maar voor ons daarby kom kom ons luister ees na Vangelis met hulle Polestar Odyssey Gilles met hulle Odyssey dier Pulstar en natuurlijk is ons op die licht met reis na die sterre zand my Corrie en as jy wil adverteer op die radio kon ek ons geris, ons het speciale pakete vir advertenties en as jy program wil borg as jy het al van die sterrestelsels stelsels die buitenstruimte kan jy my program borgkontak my en ek sal jou met plesier die pakete geë hoe ons jou product daar buiten nationaal en internationaal te kan kry met ons speciale pakete onthou onthou Ons is afhankelijk van jou, sonder jou kan ons nie n radiostasie heen nie, en sonder jou kan ons nie saam met jou keier neem, en natuurlik het ons ook fondse nodig daarvoor, so indien jy graag die program wil borg, of enig een van die programme wil borg, kondig ons, en ons sal vir jou ons pakete, wat ons beskikbaar het, gee om jou product te bemerk. Ons kom by die sterre Natuurlijk is die hemelruim en die sterre en die hele heelal so groot dat ons menslike verstand dit nie kan verstaan nie. En by die Hubble Telescope is daar soveel foto's van die buitenste ruimte geneem dat as die mens daarna kyk, dink een mens aan kinswerke en selfs verwerke Vincent van Gogh, se bekende skilderij Starre Nacht, is natuurlijk ook van die starre, en het is uitduiende lichtkrans om 'n afgelees star met die naam 4838 Monocerotus. En natuurlijk het die Hubble Telescope daar die gezicht ook afgeneem, en hierdie hemelruim is so vol betovering en mens kan dit net nie glo nie en onthou al die liggies wat jy daar in die ligg sien is natuurlijk sterre, dit is die sterre wat flikker en nie die eindje veel planeet hierna by ons nie, maar werklike sterre, ons son is natuurlijk ook een sterre, dit is daar die luchtende hemelbolle as ook ander ontaalbare menigtes wat so ver van ons is dat ons lini naast en by met die blote oog kan sien nie, en amel is eindlik sonne. Natuurlijk is die naaste sterre aan on, ons ons eie son, en al die anaste sterre is ook maar net sonne. gas wat brand vir biljone jare tot die eendag uitbrand, en dan word die natuurlijk groot rooi dwerge. En as ons son wat hulle reken binnen 65 miljoen jaar gaan uitbrand, sal hy, as hy begin, na in sy einde kom, so uit sit, dat hy die aarde sal verswaag. Elke staar straal sy eie licht uit, wat dier die onstuimige atomiese woelingen in sy kraakwarm kern opgewek work. Hulle lyk my niet so klein, omdat hulle so ver is en hy lewe werkelijk oor onsaglike afstande van mekaar af en die al versprei. En mens, kan jou nie ees daar die afstande voorstel as jy bloot net in kilometers dink nie? En as ek het nou reg onthou, is 1 lig jaar kan jy 9 biljoen meer as 9 biljoen kilometer kan jy in 1 ligjaar reis, dis daarma verskrikkelijk ver. En natuurlijk is 1 ligjaar die tyd wat het neem vir licht om te beweeg. Dit is nie soos ons jare wat ons ken waar die aarde om die son wentel nie. Dit is lichtjaare, dit is die snelheid wat lig beweeg. om dinge in perspektief te stel die aarde is gemiddeld so 149 biljoen kilometer van die zoon af, en dit neem die zoon sy lig iets meer as 8 minute om die aarde te bereik ja, maar dit is nie biljoen dit is triljon ten die snelheid van nagenoeg 300 km per sekunde of 7 en een half maal om die aarde elke sekonde. Dit is 300 1000 km per sekonde wat daar die licht en daar die geweldigde afstand beweeg. Dit is derma verskrikkelijk vinnig. Maar dit is lang nog nie al nie. Die licht van die volgende naaste son of ster aan die aarde is die ster Proxima Centauri en die drieling stersysteem Alpha Centauri. Dit bereik ons eers na die verloop van ’n hele 4,3 jaar. Dit is geweldig ver. Dit is hoekom die sterkundig verkies om ruimtelike afstanden in sogenaamde lichtmeniete, lichtere en uiteindelik lichtjare aan te dui. Een ligjaar is dan die afstand wat licht in een jaar afleemt. Dink vervolgens daar aan dat daar ook sterre is wat miljoenen lichtjare van ons verweider is en een mens begin het eindelijk een va vorm van die ondeergrondelike enormiteit van die materiële skeping daar buiten. Dink net hoe verskrikkelijk groot is dit en dink net hoe oneindig is ons skeperse mag en sy kracht om hierdie verskrikke hemel, ruim en die helal te geskip het en natuurlijk kan daar meer as een heelal wees wat ons nie van weet nie die slim mens en die wetenskapelik bespiegel nog dat die heelal so groot is dat daar meer as een helal is en ons let natuurlijk in ons leeftijd nooit weet nie hulle sê gewoonlik as mens die tydelike met die eeuwige verwissel, hoe dan sy mens alles weet. Nou, daar is verskillende soorten sterre, maar voor ons daarby kom, eers wee is stikkie my siek, en ek het vir ons Celine Dion, sy my hardwinkle aan van die Titanic, jubie draait al vir die Celine Dion. three the lion made my my heart will go on ons kyk 'n bietjie verder na die sterrestelsels en natuurlik die naam wat die wetenskaplikes destyds gebruik ek weet nou nie ek sê dit maar algemeen noem hulle sê dis 'n Galactica, dit is sterre stelsels, of die ander naam vir sterre stelsels of galaxies, is Galacticas. En dit is die bouwmateriaal vir die heelal. Op 'n wolkloose maandose nacht, sien die mens een strook doove licht, wat die donkel, donker hemelruin daarboe oorspan, die glimmende hemelstraat, wat ons allemaal as die melkwag kent. Hierdie Melkweg is een enorme groot familie van miljoene en miljoene sterre en natuurlik is ons son met sy planete deel van hierdie gesin van, van sterre in die Melkweg. Dit is ons stelsel die Melkweg. Natuurlijk word hierdie groot reese familie dan die sterre of die galactika of die galaksie genoem volgens die termologie van die wetenskapelikers, maar ons hou maar by die woord sterrestelsel. Dit is die bekendste woord en die mens my sal maar ees kyk of die mens nou daar die galactika moet opneem in ons woorde skat. Nou die melkweg is net een van die geskatte 100 miljoen sterre wat elk uit baie miljoene sterre en nevelvlekke bestaan. En sterre het verskindende fatsoene, die melkweg en sy naaste groot bierman, die sterre Andromeda, is spiraalvormig. So dit is nie rond nie, dit is spiraalvormig, maar ons kan nou nie van die aarde af die spiraalvorms nie, want ons leen nou nie sal die sterre as die, of die sterre is die melkweg ons lee, so ons bekyk eindlik ons eie sterrestelsel van die sy af doen jy sal vergins en gaan loor bykie rond daar op youtube en kyk na daar die fenomenale video's en foto's wat dier die Hubble telescope geneem is van die heel al, dit is asom room foto's wat al geneem is daar is selfs foto's wat geneem is, dit like soos een groot oog, hulle noem het the eye of God dit is so blauw met al die sterre daarom en daar is foto's van sterre wat die mekaar bots wat verskrikkelijke ontploffings veroorzaak en dan spat al daar die materie en die sterre uit mekaar uit wanneer dit gebeur Nou, betes spiralsterre stelsel het as ware een staaf van sterre en gas wat dier die middel daarvan loop en dit word staafspirale genoem. Je krijb die ander sterre wat elliptis is die is onder grootstis in die hele al ander het geen definitieve, definitieve vorm nie en word bloot onrealmatige sterre stelsels genoem maar die onrealmatige sterre is gewoon ek baie kleiner as die spiraal Die melkweg straks so 100 1000 lichtjare ver, van die een kant tot by die ander kant en is 10.000 lichtjare diep die mense verstand kan sylke afstanden moeilik begryp, en licht draak so vinnig, dat het binnen 1 seconde meer as 7 keer om je aarde kan blits, maar dit het ter duisende jare nodig, om maar net in ons eie stelsel te verspreid. Nou is die vraag, hoe is die melkweg saamgestel? Daar word gemeen, dat die oupas onder die stelsel in die middel is, terwyl die jonge stelsel, die uitkrilende arms van die spiraal vorm. Dit lyk bloot soos seekat, wat se arm so om gedraai is. Die son, wat een van so 100 miljoen sterre in ons eie sterre is, lee in een vertakking van een van daar die arms van die melkweg en dis omtreend 2 derdes van die maakwegse middelpunt af. net nou, daar is bespiegelinge, dat in die middelpunt van elke sterre stelsel een reese zwart gat is. Maar, Daar is nog nie definitiewe bewyse daarvan gevind nie. Natuurlik, omdat swart gate se swarte krag so sterk is, reken hulle as jy in daardie swart beland, sal jy inplof en niemand sal dit ooit weer sien nie, want selfs nie eens lig kan uit 'n swart gat ontsnap nie. Kom ons luister nog so 'n stukkie musiek. Ganskin Tafel hou vir jou 'n koffietjie, teetjie, warm sjokolade of as jy in 'n warm gedeelte van die aardpol is, gooi vir jou cool 'n koeldrankie in en geniet saam met my Christina Perry se installsende nuus. Christina Berry met 1000 years Denk net as een mens 1000 jaar geleef het En natuurlijk As een mens nou na die Spoed van licht kyk Daar is seker wetenskapelik is wat gloe Dat as een mens Die spoed van gelicht kan verbysteek Kan je in die toekomst in Of in die verlede in die reis Net soos die Flick back to the future en sal dit nie uh, ding wees as die mens nou kan teruggaan in die verlede en daak die fouties wat die recht verkeerd gedoen het in die verlede as jy die fouten kan gaan rechtstel nie dit sal daar maar wonderlik wees as die mens so iets kan doen en natuurlijk bespiegel sommige ook dat daar buiten ruimtelike weesens uit die heelal uit ook uit die toekomst uit die aarde kan besoek Of natuurlijk mense in die toekomst in wie ons in hierdie tyd of in tyde in die verlede die aarde besoek het. En as nogal foto's op YouTube of video videoklips op YouTube wat weis dat daar in sekere tyde toe nog nie cellfone was nie, mense rondgeloop het met cellfone en kleren aangehaad het wat duidelijk, Daie jare nog nooit bestaan het nie, kan dit ook uit die toekomst wees, wat tye in die verlede besoek het. Dit klink daar maar ongeloofwaardig, maar wie weet, daar kan het wees, laat weet my wat denk jy daarvan. En terwijl ons nog is saas daar oor, ga na ons Facebook Facebookblad toe, ek het nou vanavond, bykie laat, my advertentie op die Facebookblad gesit... Ga nou van ons Facebookblad Deel om met al jou vriende familie Keier hier ek saam met ons Natuurlijk is ons wereldwijd op die lig So maak jy saak waar jy is Of jy nou in Frankrijk, Rusland Saoedi, Arabia, Dubai Amerika, Australië Of daak in China is nie Keier saam met ons En as jy mense ken daar Wat van Zuid-Afrika afkom Wat graag Afrikaans wil hoor Let hulle in kontak kom met ons deel ons Facebook hier die wereld vol, laat allemaal saam met ons keier, ons wil bidde graag met ons mens in die buitenland kontak hou, en gaan soma na TuneIn toe, en daar op TuneIn kan jy op elke cellfoon wat internetopvangst het, inskakel jy, Google net TuneIn, laad die applikasie op jy phone af, en daar kan jy saam met ons hier kuier keier, en natuurlijk is dit net cellfoon en nie enige tablet, nou nie na die pil met die slik nie, Dit is hy slim Android rekenaar skoot rekenaar. Jy het nie 'n verskoning nie, jy kan saam ons kuier. En natuurlik is die data nie so geweldig baie soos met die meeste internet radiostasies nie. Ons 사이te en 'n baie laer baie rate uit natuurlik om dit bekostig maak te, te maak, of bekostigbaar te maak vir jou om saam ons te kuiers so is geen verskoning nie. Weet terug op die sterre stelsels. Net op die bekeek achtergrond te gee, sterre stelsel is een massieve stelsel, wat door zwaartekra gebind word, en bestaan natuurlijk uit sterre, gas, stof, en een belangrike doogt duisterde, of duistere component, wat as donker materie bestaan. Nou, donker materie is nog heel onbekend, byt baie mense nou hulle reken vir elke stukkie materie is daar 'n stukkie donker materie gelykstaande aan die stukkie materie massa of waarde en tipiese sterrestelsels strek van dwergsterrestelsels met so min as 10 miljoen sterre 10 miljoen tot reusestelsels met so 1 biljoen sterre die sterre wentel om sterrestelsels stelsels sy massa middelpunt of gemeenskapelike swartepunt dit is nou waar die theorie vandaan kom dat in die middel van elke sterrestelsel is daar een reese swartgat met daar die geweldige geweldige aantrekkingskracht of swartekracht wat alles om hom inslik sterre kan ook veelvoudig sterre wees Dit is sterren wat om mekaar wentel, De hulle noem het sterrenswarms, en verskye interstellulare wolke, wat voorkom daarin. Die zon is een van die sterren in die melkweg, soekreed gesê, die sterrenstelsel wat die zonestelsel, een ons aarde bevat wat ons stijste is. Ingemiddel die sterrenstelsel bevat zo'n 100 miljard sterren, en die meeste stelsels kom in groepe sterrestelsels voor, wat van slechts een paar tot selfs duisende stelsels kan bevat. So een stelsel kan nog aan klein stelselkies binnen in om huiswees ook. Stelselsels word reeds een lang tyd volgens hulle voorkomst en hulle vorms gekategoriseer. Twee algemene vorms is een elliptische, en een spiraal, spiraal stelsel soos ek rees gesê het, ons melkweg is een spiraal sterre met sy omgebuigde arms wat soos een seekat like wat opkrol. Gaan kyk geris na die videos op YouTube, dit is wonderlijke gezichte wat die mens daar sien en dan is daar die onrealmatige sterre stelsels met gewone forms en hulle vorm juist op hierdie ongewone manier as gevolg van nabierige stelsels sy zwaartekracht. Met die ingang van die 20ste eeuw was dit ook algemeen aanvaar dat ons zonde so stelsel in die melkweg gelee is maar daar was ook gegloe die melkweg vir een hele, heel al en dat ander nevels dit is nou die een versandel naam vir alle ranne kosmiese lichame deel van die melkwegvorm so baie mens in die verlede het gedink ons melkweg is die hele heel al en met die Hubble Telescope het hulle ontdek ons melkweg is maar net een klein typie van die groot ijsberg sterkendig zet spiraal nebels geneem en teen die 1920s was daar vierige debat oor hierdie verskynsels wat hulle gasachtige voorwerpe of aparte eilanddeel hulle soos die melkweg genoem het en dan is daar hele klomp sterkundig is wie sy naam ek nou nie vanavond gaan nie, wat ook een hele paar ander idees en theorie gehad het, maar daar is ook theorie dat sterre wat dover voorkom kan foutiebelik as verder wegbeskou word terwyl stof in die vendelvlak van die melkweg stelsels achter die vlak kon wegsteek. Onthou as hierdie sterre wat nou kla uitgebrand het inplof of uitplof of ontplof, dan skiet hulle die, die materie in die ruimte om hom in en uit die materie en die stof wat in die ruimte ingeskiet word, kan ander sterrekies gevorm word, of daar is die breindwerge, die wit dwerge, die rooie dwerge ons op ekie op een ander hand oor daar die verskynsels, maar en ook hoe een breindwerf en witwerf ontstaan, maar het is basis ook maar ‘n son wat uitgebrand het. Kom ons vatweer blaaskansie, gaan gooi nog een kopie warm schokolade in en ons luister hierdie keer na Enya met Only Time. En ja, met only time En ons is weer by time Daar is ook sekere mense wat bespiegel Dat tyd nie werkelijk bestaan nie Tyd is een relatiewe begrip Dit is die illusie Want tyd is iets wat net nou Voor ons op aarde iets beteken Maar eindelijk kan tyd in die ruimte Daak heel iets anders beteken En tyd in die ruimte kan daak sekonde wees, wat vir ons so 100 jaar of 500 jaar voel. Nou, soos ek sê, ons menselike verstand weet nie al hierdie dinge nie, ons dra nie kennis van hierdie dinge nie. En <coughs> jammer, ek het gaan kyk ook na kaarte van die melkweg, wat in die 1950s ontwikkel is, toe Sterre Kindiges gebruik het, om hierdie spiraalarms van ons melkweg na te speer, en daar is op gaswolke gas geconcentreer, want hy het gegloe dat die melkweg vier hoofspiraal aan aandu, namelijk die Norma, die S Kutum, Centaurus, Sagittarius en Persies. Ons lewe in die ondergeskikte arm Orion of die Orion speur, wat is in die Sagittarius en die arm gelee is. En dis interessant, die sterkindig is in 2005 met behulp van 'n infrarooi teleskoop deur die wolke van die gas en die stof gekyk en waar geneem dat die centrale stof van die melkweg baie verder uitstrek as we het voorheen gegloo is. En die nieuwe spitserstudie het sterkindig is 800.000 foto's samengestel wat meer as 110 miljoen sterre bevat, en met rekenaars en sachte ware is al die sterre by mekaar getel en hull densiteit is toe bereken en dit is ook gevind dat die densiteit toeneem in die richting van Scootum Centaurus arm met dat daar geen toename in die Sagittarius en die Norma arms Die persjes arm draai om die buitenste gedeelte van ons melkweg en kon nie dier die spitserfoto's gesien word nie en die gevolgtrekking is gemaakt dat die melkweg net twee spiraalarms het soos algemeen gesien word in ‘n sterrestelsel stelsel met een lang centrale stof. En as die mens nou kyk na al die wetenskapelikes en alles wat hulle sien, is baie van die dinge maar nie teorieë en bespiegelinge. Daar's nog niks klink klaar bewys nie. So ons sal nog jare moet wag voor ons die werklike omvang van al die dinge sal weet. Kom ons luister nog soetjie en hier is Evangelis Smith, Charites of Fire. Evangelius met a Chariots of Fire Ek is nog so 8 en a half minute saam met jou En ek hoop jy genie die aand En dat hier die en die vorming van die sterre en die heelal vir jou net so interessant is En so gepraat van die vorming van die sterre Nou, om sonder twyfel te kan weet hoe een sterre stelsel gevorm word, moet die vorming van een waar geneem word, in beginsel is dit natuurlijk nie onmoendlik nie. As een mens vandag dier die teleskoop na die sterre kyk, kan een mens sien, hoe die sterre stelsel het, soos dit in die verlede gelijk het, omdat die licht wat die sterre stelsel uitstraal, etelike jare neemt, om die aarde te bereik. So baar van hierdie sterre en die sterre stelsels, wat een mens vandag op die aarde waarneem, het al reeds uitgebrand en bestaan glad nie mee nie. Dit klink daarom een snaaks, dat so iets kan gebeur, maar dit is die tyd wat dit lig neem, om die aarde te bereik, wat dit moeilik maak vir ons, om daar die sterre waar te neem. En van hierdie sterre stelsels, is al, en miljoene jare gelede gevorm en al klaar uitgebrand. En van die sterrestelsels stelsels wat die naaste animaakwag is, sien ons hoe dit 160.000 jaar gelede gelijk het. Die verste sterrestelsel wat ooit waar geneem is, is een stelsel in die sterre swarm Abel 2218 en die mens op aarde sien dit, soos dit 13 miljard jaar gelede gelijk het. Verskrikkelijk nie. Dier hierdie oudste sterre stelsels waar te neem, kan sterre bevestig hoe sterre ontwikkel, maar die vorming van een is nog nie waar geneem nie, en ek glo ook nie, ons gaan dit in ons leeftijd sien nie, want het vat miljoene jare om te vorm. Natuurlijk is daar een hele aantal theorieën wat het probeer verduidelik, maar niemand weet werkelijk wat die werke toestand of toerig van saken is nie, omdat dit nie in ons leeftijd gebeur het nie, en dit het miljoene der miljoene jare terug gebeur. Daar is nou wel allerhine experimente gedoen met gamma-strale en sekhetief van dinge om die spoed van lig en krag en alles te bereken en ek sal in die volgende program a biekie meer daar oor uitwee ek moet, of ek is nog bezig met nog navorsing daar oor en as jy daak belangstaan in al hierdie dinge kont ek my gerust, en as jy wil praat oor die hemelruim, die heelal en die groote daarvan en die grootsheid daarvan kont ek my gerust, so ek sê die skieper is Heeltemal ver bo ons menske verstand wat al hierdie dinge geskip het En ons as mens sal het nooit maar nooit in ons leeftijd Nou geloof nie, is nie toekomstige leeftuie kan verstaan nie Want dit is net te wonderlik en te groot vir ons om te verstaan So ek nou jou, kontak my, laat ons n afspraak maak, dat ons 'n onderhoud voer Ek wil bitter graag met iemand gesels wat baie meer as ek weet oor al hierdie dinge en wat vir ons een bieke meer inlicht kan kan gee oor wat daar in die buitenste ruimte aangaan en dit sal net een groot, grootvoorig en eer wees om met jou daar oor te gesels en ek wil soms nou ook enige iemand nooit wat graag een onderhoud wil voer, maak jy saak oor wat onderwerp dit is nie. Ons het verskillende type programma, kontak ons geris, kontak my, jy kan my op Skype in die hand ek kry, my Skype adres is koriepinslabber3, of soek my op Facebook op, kyk op ons blaai op Facebook, kontak my daar, kontak die radiostasie en maak een afspraak met een van ons, ons voer graag die onderbouwt, en jy kan jou idees en jou menings ook oor die lig noem. So ek wil in toekomst eindig een program saamstel waar amal kan inskakel en met mekaar kan gesels oor al hierdie wonderlijke dinge wat in ons buitenste ruimte gebeur. En so het my tykie vanavond tot die einde gekom baie dankie vir jou, saamkeier, ek waardeer jou verskrikkelijk, en onthou as jy wil adverteer, kontak my geris, ons sal daar die product van jou oor die radio internationaal vir jou bemerk en verspreid, jy kan op die webwerf adverteer, ons kan vir jou uh, advertentie op die radiostasie sit, kontak my, ek is speciaale pakete daarvoor, of kontak een van die omroepers wat een program uitzaai, waarvan van jy hou, en Borg daar program, ons het jou nodig Ons is hier vir jou En op hierdie noot groet ek jou vanavond Een lieflike aand verder Een wonderlike naweek Een geseende week Tot volgende saterdag Die selfde tyd, die selfde plek Met my program Reis na die sterre En bly ingeskakel vir ons programme Net die na Ek sien daar op die Facebookblad wacht daar al een paar mense vir van die programme so bly ingeskakel, keir saam met ons, het is heerlik om saam toe te keir. En ek speel uit met Christe se In The Ghetto, een heerlijke antwerp, tot ziens.